Три Йох з очманілими фейсами переглянулися і нагадували двох німців, яким веліли розстріляти 300 чоловік, але не дали патронів. Кажу, майте, уроди, ви ж зі мною жили, як люди, а з тим биком вам вже гайка буде. Тихше ліший. Заговорив нарешті Йох. Тихше, відріха подальше. Зараз Фріц прийде і почує. Та що ти з це ж його так? Дайте йому побалдії, кранте, я вам все забуду в натурі, намагався повернути хід події Лєший. Фріц якраз був на підході. Він тягнув за собою жмути якихось шнурків, дротів і шмат. Ніозмучена нещоденними подіями фантазія. Дала фатальні збої в системі, і він не мав особливого пояснення. Нахрена він таскав із собою цей мотлох. все. Ліший, вибач, але я тобі не вірю. Ми його зарабацним, а ти нас здаш. Не міло пробував торгуватися композитор. Давай, поки не пізно, благально подивився на нього ліший і тут же заплющив очі, бо краєм ока побачив, що надходить Фріц. Ліший з радістю сам почав би всю розрубу, але мав дуже мало сили і біль електричним струмом пронизав його тіло. Фріц підійшов, допоміг хлопцям закинути тіло в багажник і з усієї сили лупанув капотом лішого по голові. Закриваючи тим самим кришкою його тимчасової могили. Всі посідали в тачку, Фрід за руль, звичайно, як же може полумний сидіти збоку, він має керувати. Машина, вибачте, на слові заперділа і, так би мовити, поїхала. Вони знали, куди їдуть, але ніхто не хотів про це говорити. Вони їхали на цвинтар, похований після аварії на атомній станції техніки. Рівень радіації був там такий високий, що навіть проїжджаючи за кілометр від нього, ти прекрасно відчував, як твої яйця стають зовсім прозорими. Навколо цвинтаря була виставлена всяка така охорона з трьох чоловіків, які постійно грали в карти, бо інтерес до тої техніки в місті був меншим, ніж мінімальним. Час від часу до вагончика охорони підбігали кабани, які мутували за 20 з гаком років після катастрофи і були здатні пробити вагончик наскрізь. Але чекали, що його жителі колись виростуть, і буде більше м'яса, щоб перекусити, і тому не чіпали синіх від алкоголю-охоронців. Машина з пацанами під'їхала до шлагбаума, Фріс пригальмував, вийшов і поскакав до вагончика. Там він переговорив з одним охоронцем. Дав йому пару сигарет і банку тої синьої кислоти. А точніше, то що вони лишилися від його інвазії, чим викликав дикий ажіотаж серед вічних охоронців техномогил. Вони нюхнули спочатку по черзі, а потім всі разом. Ямаха, така була найвища оцінка подарованого чуда. Вихопивши банку з рук Фріца, вони забігли в вагончик зі швидкістю поїзда столичний еспрес і з не меншим прискоренням залили вміст у свої кешки, які нагадували собою посуду з лабораторії під час сумнівних експериментів з супутніми запахами і звуками. Фріц підійшов задоволений, сів за руль і поїхав глиб цвинтаря. Ліше в багажнику відчував неприємний металічний присмак у роті, а двоє в машині такий самий присмак у задньому проході. Бо що з'їм підказувало, що та історія так просто для них не закінчиться. Фріц доїхав до самої середини міста мертвих машин. Круто розвернувшись, знімаючи хмару смердючої пилюки, Фріц виліз зі свого тарантаса і пішов до багажника. Пацани сиділи в машині, боячись зробити будь-які рухи вони були шоковані тим, що відбувалося. А зранку всього на все зібралися попити пивка і заграти човік. «Ідіть сюди, придурки, щоб посідали на. Чуєш, Фріц, може, не треба пробув зупинити неминучий йох, наморщивши лобині ніби срака шарпея. Тримай за ноги, а ти за сраку бери, Фріц крехтів, як стара бетономішалка. Вони втрьох витягли лішого з багажника і заволукли його в кабіну старого іржавого зіла, який років 20 стояв під радіаційними дощами, і фон від нього був такий, як за кращих часів хіросіми. Тут він, по ідеї, за пару днів крякне, задоволено сказав Фріц і пшикнув йому прямо в лице мінтовським балончиком. Його і композитор, знаючи, що той був у свідомості, аж наморщили носи, уявляючи, як би вони самі зійшли на гімно, випробувавши той кайф на собі. Фріц закурив, зачинив двері зіла і показав пальцем бік машини. Псідайте на, дамочки, поїхали різвіться. Машина здійняла ще одну хмару радіаційної пилюки, яка здатна була забрати життя мешканців всієї Молдавії і Хорватії разом взятих. Але троє пацанів залишилися жити, бо фріцівський москвич їхав трохи скорше за ту хмару. Аліса сиділа в куточку темної кімнати. Вона вже не відчувала запахів, які різали її свідомість протягом перших хвилин. Безнадійно і бездумно вона втупилася в точку на підлозі, і єдине, про що вона в цьому мить думала і що їй дивувало, це можливість чітко розрізняти предмети в цілковитій темряві. Страх перед тим, що її чекало в майбутньому, повністю відійшов на другий план. Вона сиділа і мріяла про те, чого бути не може. Так часом буває, що хочеться помріяти про ті речі, які до тебе не мають і не будуть мати жодного відношення. Наприклад, про свій реактивний літак, завод феросплави, який дає 100 столімонів прибутку на місяць, сітку власних готерів на Карібах чи навпаки про секс з конем або з жирафою, стоячи на будівельній драбині, не різні подібні нісенітниці, про які думаєш лише тоді, коли про них думаєш. Аліса згадала всіх і все зі свого минулого. Позаяк з думкою про свою смерть вона змирилася давно. А кажуть, що перед смертю ти бачиш усі видатні події зі свого минулого життя, і вона з цікавістю передивилася купу слайдів і плівок, на яких були зафіксовані найяскравіші моменти, кожен з яких гідний екранізації. Боже милий, думала вона, як добре було вдома, як близько була біда. Ніколи не замислюєшся над тим, що на тебе чекає. Завжди думаєш, що біди тільки для чужих, а ти найфартовіша в районі людина. Сталося пізно переживати. Раптом мозок підхопив цікаву необсмоктану до цього часу тему. Чим вона буде займатися після смерті? Навіть слово «сполучення» після смерті не звучало вже так безвихідно і страшно, а щось на кшталт після уроків. Або що я з після секса? Заняття були гідні уяви Аліси. Після смерті вона в першу чергу збиралася зробити ті речі, на які завжди бракувало часу за життя. Наприклад, сходити в сауну, в якій вона ніколи не була, але знайомі дівчата ходили туди часто і розказували, що до самої сауни діло доходило дуже рідко. Сходити в грьобане джакузі, до цього часу вона переконана, що джакузі було причиною переходу її хлопця з рук в руки. Зробити собі хімію на кінець, некий пенал мені хімія. І хімія тут же була викреслена з посмертного списку виконання. А ще я хочу, уява почала бушувати, сходити нарешті у фітнес-центр і підкачати прес. Хоча нафігав мені прес після смерті. Або навпаки, буду крута човіха з пресом. Всі без, а я з кубиками. Бляха, яка свиня в голову лізе. Ну що би я ще хотіла? Я б хотіла похавити того, що ніколи не мала совісті віддати гроші. Є така штука, печінки гуски, котру тримають в ящику і кормлять виключно хімією. Яка нарощує ту печінку до розмірів, на які спроможна розтягнутися шкіра бідолажної тварини. Це розна гузка, коротше, а по-пантовому фуагра. Придумайте, що треба таку хір. Віагра, фуагра один хрін, хімія, силікон, нічого природнього. Ну, як в голову прийшло схавати цирозну гуску і ще й після смерті. І так херово буде, а тут ще фуагру якусь ворот пхати. І так бігли години дуже швидко. Як на такий спосіб коритання часу, вона встала розім'яти ноги, підійшла до дверей і штовхнула їх рукою. І двері відхилилися. До чогось такого дівчина явно не була готова. За дверима постарався не менш смердючий коридор, в якому стояли банки зі столітнім варенням, яким можна було утроїти всіх засуджених на смерть на земній кулі, причому їхня смерть була б найсолодшою за всю історію планети. Ті відхилені двері не обіцяли нічого доброго. У щасливий збіг обставин не випадало сподіватися в даній ситуації. Аліса обережно, ніби боячись вимазатися пилюкою від тих дзбанів, пробралася до виходу. Другі двері так само були прочинені. Зліва від неї було кімната, віку ледь-ледь пробивався скупий пучок світла через засрані мухами вікна. Не втримавшись від спокуси, яка з'їдає людину в будь-який момент її існування, чи то під час смертельної небезпеки, чи під час оргазму, якщо є якась діра, треба туди заглянути. Аліса ступила всередину. Кімната являла собою квадратну коробку з нераціонально розставленими старими бомбетлями по периметру. Їх було п'ять, що Аліса зробила висновок, що рівно стільки ж людей жило тут до аварії. На стінах висіли фотки, яких люблять вішати в селах. На одному аркуші під склом було наліплено до десяти різних епізотичних чорнобілих кавалків людської бідності і розпачу. Збідовані обличчя з чорними від роботи руками і з такими ж тяжкими посмішками, які аж ніяк не випромінювали радості. То були фотки людей, які вибиралися до міста пофоткатися три рази в житті на паспорт, на весілля і на похорон. По спині дівчини пробіг мільйон мурашок керзових чоботах з підошками, з яких стриміли цвяхи і боляче впивалися в шкіру. Це й повернула її до свідомості. Вона підійшла до старого креденса і висунула шухляду, котра ніби примерзла. Купа різного мотлоху була всередині, і всьому в водночас можна було знайти цілком логічне застосування. Тут була гора бочонків з номерами з російського лото, які поमिтали шалені на зброньовиком, або й того гірше Христини Тутонхамона. У той мотлох смердів так, ніби в шухляді крім нього здох слон із псоріазом і пролежав там з добрих сотню літ. Аліса перебирала чотирнадцять непотрібні речі і дивом дивувалася, на що вони були тим людям, які тут мешкали. Вона пригадала собі скорпульозний порядок в шафах і шуфлядах своїх батьків, хоча в самої вдома здебільшого був бардак. Вона любила хаос в предметах і тому не могла б так просто відмовитися від думки, що треба безпричинно покинути цю дивну кімнату. Раптом з вулиці прилетів знайомий, доколік в животі від машини. Він мобілізував сили і розум дівчини до такої міри, що вона могла б тактично виграти битву з німцями під Курском. Тому, дивуючи сама собі, крадучись, підійшла до вікна і, спостерігаючи кутов за дорогою, що бігла від лісу аж до подвір'я, грилася в шухляді, ніби точно знала, що вона там має знайти. Її пальці перебирали кожну дрібничку, і на екрані в мозку світилася повна характеристика того чи іншого предмета, включно з датою, місцем і маркою заводу-виготовлювача. До руки побидалася ручки шарикові без безтерню, спиці в'язальні погнуті, клубок мохерово-хірового, на персток, ключ на 17 з одного боку і на 13 з другого. Пістолета тут не знайдеш, якби те село було в Карпатах, інша річ. Тут жили явно пацифісти. Машина годіла і переділа вже дуже близько. Їй здавалося, що вона чує голос Фріца, який перекрикуючи гул мотора, горлани пісню Сердючки. Вона відійшла, заткуючи до стіни і не спускаючи очей з закаканого вікна, шарила рукою в пошуках хоча б якої-небудь зброї. За величезною курявою пилюки Град в'їхав на подвір'я. З нього виріс Фріц і двоє очменілих попутників. «Ей, сочара! Я йду, неналежний на нас, бідду, заскаволів Фріц, і цитата з Йорка Юрченка додала б йому за інших обставин хоч і когось інтелектуального присмаку. Але зараз то звучало, ніби пес випадково плямкнув губами і вимовив слово мама. Аліса стояла зразу за дверима, стискаючи в руках величезний серп, який намацала на стіні в сінях. Як глибоко б його закопав землю Фріц, знаючи наперед про його останнє застосування. Ей, сука, куку! -ку", зайшов він в сіни. Дорогу ми знаємо, траха це любим, розрубуючи йому бошку на дві половини, відповіла Аліса. Коли, здивлячись по телеку дурний фільм про маніяка, який різав всіх навколо бензиновою пилкою, вона не замислювалася над тим, як то є вбити людину. І більше того, як то є розрубати комусь голову. Голова фріца, точніше бетон, яким вона була залита, не належав до бетону найм'якіших марок, придатних до розрубування серпом. Але хотіння проламати його макітру було в Алісі настільки сильним, що цементний розчин піддався і випустив назовні все, що було всередині. А всередині було, повірте, до фіга. Ніхто б і не подумав, що у такого дегенерата, як Фріц, стільки цінних речей в голові. Кров бризнула на стіни, але Фріц продовжує йти вперед. Він обернувся, щоб вияснити причину різкого болю в голові, і обертаючись, зачепився рукояткою серпа, який з його баніком вже становив одне ціле, за відхилені двері до кімнати, з яких власне пару хвилин тому вишмигнула Аліса. Фріц провокував тим самим ефект розрізування кавуна. Коли шматок, які намагаються відрізати за великого розміру, ножем роблять рух в бік, ніби відламуючи його від основної маси. І в цю мить серп задів нарешті якусь житєво важливу річ в голові, і вона виключилася, як старий савдепівський торшер, без надії включитися ще раз. Дуже тихо і мирно. На диво він опустився на коліна і смішно покрутивши головою, як роблять дітки, типу Ай-яй-яй, як негарно, розпластався долі, а з голови продовжували витікати і вилізати різноманітні запчастини і смазки, а також вся його непомірна дурь яка назбиралася в ньому за останні 25 років. Аліса переступила тіло, стала над ним і нахилилася. Все-таки в фірмі підготовлюють людину до екстремальних умов. Навіть нудоти не було. Вона обшарила його кишені і знайшла ключ від машини у вигляді підточеної викрутки, а також то, що хотілося знайти найбільше. Його маленький пістоліт, начинений саморобними кулями, зробленими з обрізків маленьких цвяхів. Узявши його в руку, вона приставила його до голови фріця і натиснула на спуск. Голову рознесло, як банку згущеного молока, яку забули в киплячій воді. І так само то, що не вилізло з неї через шпару, розлетілося і поприлипало до стін сіней. «Фріц, ні!» – почула вона крики ззовні. «Ми трупи, трупи!» – менш оптимістичний текст композитора також долинув до неї. Аліса підвелася на ноги, і всю мить в коридор залетіло двоє перестрашених хлопців, які, побачивши Алісу всю в крові із пістолетом в руці, а внизу розрубленого, як тюлень, фріца. Готові були здати аналізи за всю рідну школу разом з шефами з тернопільського заводу «Лампочок». «Ти що, твою мать?» – дипломатично звернувся до Аліси Йох. «А так, нічого взагалі». Завалила одну собаку, а зараз хлопнув ще двох. Спрямувавши дуло в бік дуету, зауважила, що композитор посерів на виду, але не природні, якимось брудним відтінком. Йох, в свою чергу, був майже нормальний, але від нього не сло і вона дійшла висновку, що він обісрався». На його місці обісрався би кожен, і тому факт появи смороду на майданчику не викликав помітного ажіотажу. Всіх більше цікавило, як розіграється кульмінаційна сцена. Аліса не збиралася стріляти, але й не збиралася відпускати двох дуріків, які були реальними шматами. Не зробивши нічого, вони скоїли злочин, і залишити їх живими було би тупо. Аліса не хотіла крові, але розуміла прекрасно, що подарувавши їм життя, вона буде мати зайвий клопіт. «Де ліше?» – запитала вона врешті-решт. Там де машини, заскаворів композитор і додав. А ти прикольна човіха, мені ще на хаті захавались. Я просто дуже фріцо зцав. Не гендиш, мати, відповіла Аліса. Де той Астонік? Я тебе проведу, тільки нічого мені не роби, попросився композитор, і дівчина натиснула на курок. Лице композитора перетворилося в миску фаршу, його відкинуло до стіни, по якій він сповз низ, залишаючи червоний графіті на білому вапні побілки. А ти, кобилина, що скажеш? повернула вона голову до нього. А що є різниця? Є, знаєш, або здохнеш зараз, або подихнеш, подихаєш ще з годинку. Нахер він тобі. Через нього вся катавасія вийшла. Не будь лішого, тебе зараз покійно відробляло в когось і мріяла про люлю. А так тобі тут просто крантимала. Сюди приїдуть мінти, виніхуєш всю кухню і засандалять тебе на фабрику мрій, і спитувати на тобі різні препарати. Поїхали по полішував, сказала Аліса і показала пєстіком бік машини. Він тобі не поможе, навіть якщо ти вихрепається і виживе. Ілюзії то все. Я тебе вб'ю рівно через хвилину, як ти покажеш мені далі. А якщо я не покажу, роблено зашкірився йог, То завалю зараз. Мені захалося бути в ролі Клінта Іствуда. Вона підняла пістолет на рівень йогових очей і почала тиснути на корок. Пару міліметрів руху спуска, котрі відділяють стан спокою до пострілу, палець проходить за якусь частку секунди. Для його та частка була занадто довго, щоб обдумати все і крикнути: Чекай секунду, Аліса, нафиг. Я, я дам тобі нафиг. Я тебе зараз дам нафиг. Вона опустила пістолет і стріляла просто в коліно. Враховуючи, чим були напхані кулі, ногу порвала в багатьох місцях. Ай, болить дура! не виплакав Йох в машину в ворот. Йох поскакав, як міг до машини, вона пішла ззаду, розглядаючись навколо. Аліса дуже впевнено почувала себе в ролі маніячки. Наше кіно без хепенда, промимрив по себе Йох і спробував залізти в машину через передні двері. Сідай за руль, чмо, наказала Аліса, і зловила себе на тому, що жорстокість, яка ніколи в ній не проявлялася, повністю заволоділа її свідомістю. Я не вмію водити. Факт, що ви за мужики? Можете хіба своїми яйцями матляти, а більше толку з вас ноль. Сідай збоку, бичара. Йог заліз в машину, кров сучилася з числених дирок в штанах, і його свідомість потихеньку відпливала. Він вже не панікував, а просто спостерігав, як кров просякає через тканину. Куди їхати? Прямо показав напрямку лісу Йох, і вони рушили. Аліса даремно переживала, що Йог спровокує аварію, і вони розіб'ються, або що він нападе на неї, і забере зброю. Сили в нього залишилися, як в дитини, яка щойно з'явилася на світ, і розум працював приблизно так само. Вони під'їхали до шлагбаума. Підійшов той самий охоронець і, лукаво глянувши на Алісу, сказав. Що вже, гратися нема де-то на свалку? Розуміючи, що тут не можна поводитися, як з пацанами, Аліса відповіла з максимумом холодної стриманості. Пустіть, будь ласка, треба пару запчастин скрути. Візьміть сигарети, і вона простягнула цілий блок Елем, який валявся у фріцовому бардачку. Йопте, за такий подарок крути що хочеш, хоч мою піпідку крути, зраділо писнув охоронець і смакуючи той момент, коли він запхає в рот цілу пачку, поскакав до вагончика. На тобі коріш амінь через пару хвилин. Ви мене дістали всі козли паршиві. Цей текст був адресований вже до його, якому було все одно. Зараз, потім, колись ще ніколи. «До сраки мені, їдь вон туди!» Він тикнув пальцем в скло і змучено відкинувся на спинку, заплющуючи очі. А Ліса пригальмувала біля зіла, в якому був ув'язаний Ліший. Підбігла до машини, покопирсившись із замком, відімкнула двері. Ліший лежав на ролі головою вниз. з рота йшла піна. Газ із балончика робив своє, і неясно було, наскільки йому зле. Вона повернула його голову до себе, очі були розплющені, і зіниці ледь помітно звузилися, реагуючи на світло сонця, які збиралися вже на другий бік землі. Ліший, то я, Аліса, чуєш? Вона легенько била його по обличчю долонями, намагаючись повернути його до життя. Йох тим часом вирубався зовсім із широко розплющеними очима, закинувши голову з роззявленим ротом, являв інтерес для мух, які давно вже не мали такого кайфу, полазити в печеру з такою кількістю цідних копалин, чим вони і займалися. Аліса витягнула Лешу з машини, притягнула до свого грата, а його потробанала за ноги на його місце. Їй ніяк не вдавалося засунути його в кабіну, і вона скинула його під машину, яка стояла на колодках, поставлених під колеса. Помацавши пульс на шиї, вона не відчула нічого, крім відрязи. Плюнувши йому в лице, вона віддала якусь частину злості за ті образи, які вона отримала за цей час. За спиною почувся храп. Вона розвернулася і побачила, як у Леші почався епілептичний припадок. Його ковбасало китало на сидіння Піна стікала по бороді, ніби молоко збігало в нього в роті. Аліса пам'ятала звідки, що треба запхати щось між зуби, аби він не ковтнув язик, таким чимось міг бути тільки пістолет. Вона обмотала його тряпкою і на силу почала втискати лішому пощеку. Ще були стиснуті так, як у рот коли він лапає за сраку злодія. Купирсуючись у пінній масі, Алісі все-таки вдалося втулити пісільшому в рот. Припадок тривав пару хвилин, вона змучена більше, ніж він, сіла на землю біля машини і схилила голову йому на ногу, яка звисала з кабіни. Мене звати Віталік, почував на слабий голос зверху. Та хоч тузик, як ви мене затрахали? Аліса закинула його ногу в машину, сіла за руль і повернула голову до Лішого Віталіка. Я завалила фріца і тих двох. Не знаю, чи це правильно, але вони би мене порвали. Ти умнічка, я не знаю, як тобі дякувати. Розумію, що говорю херню, але ти маєш поняти, що ти мене спасла в натурі. Який ти мінливий, дядя Леший? Зранку ти був інакший, діловий весь. Ну да ладно, робимо що робимо? Старожа, що на позитивну відповідь. Вони вгашені всі, але я думаю, що бачили всіх, і якщо їх будуть питати, то здадуть і ще й приберешуть своє. Треба їх валити. Я вже не можу, я ригати буду. Ригнеш і завалиш, інакше нам піс. Ліше й подивився на неї так, що Аліса перший раз в житті побачила піс наживо. Окей, їдемо, там буде видно. Пістоліт треба його в руку дати, хай подумає, що то він всіх постріляв сюди на ничку приліз, і тут здох. Нафіг нам зброя. Йди засунь, але витри свої відпочатки. Після твого прикусу. Там твоїх зубів більше, ніж моїх пальців, криво посміхнулася Аліса і почалапала до його. Йок вже не дихав. Вона взяла його ще теплу руку і запхала туди пістолет. Відразу витягнула його і побігла до машини, різко завела і погнала в бік вагончика. Двоє сторожів курили одну за одною халявні сигарети і вдивлялася в машину, яка наближалася до них. Щось довго крутили. Покажи, що ви возиш, Один з них з недоброю міною боком, як шакал, підійшов до машини. Він не розрізняв пасажира, який в'їхав і який тепер виїжджав зі звалища, але його явно щось починало непокоїти. Аліса вийшла з машини і на витягнуті руці вперла дуло просто у висок сторожа. Відкрутили собі оцю байду і натиснула курок. Другий сторож затягувався, коли перший вже майже без голови злетів у повітря і звалив його з ніг. Він прокупнув сигарету і закричав «Я труп, я труп, я нічого не скажу! То Мішка дзвонив мені там, я ні при чому!» І дістав ще одну порцію цвяхів у свою голову. «Боже, як я люблю Тарантіно! Це ж зовсім не тяжко! Буду стріляти всіх, поки не привив все блядське гніздо!» Сказала в голос Аліса і підійшла до будків, який під столом сидів ще один бомжацького виду сторож у ватнику і майці з надписом Fuck мі, I'm Blind. Аліса стала на коліна і зазирнула під стіл. Коли приїдуть мінти, не трогай мене, я тебе прошу, заблагав бомж. Коли приїдуть мінти, хвилин за п'ятнадцять, може, раніше. Дякую, всаджуючи порцію порізаних дюберів йому в голову, Аліса підвелася з колін і вийшла на вулицю. Швидко заскочивши в машину, вона розвернула її до виїзду, а потім все-таки заїхала назад в бік звалища. І понеслася до його могилки. Там вискочила з машини, всадивши йому пістоліт в руку, плюнула через на нього із зневагою і заскакуючи в кабіну, зловила на собі зачудований, побаченим поглядом лєшого. А ти знаєш, я тебе боюся, сказав він пересохлими губами. Я сама себе боюся, чувак. Я сама, валим звідси. Через пару хвилин тут будуть мінти. Розвернися, вийдемо через ворота. Ти шо ліше, як ми вийдемо інакшим боком, назвичі слід по слідах, Який там фіг розбереться, якої давності ці сліди. Давай, дівчина, мочі й Аліса поїхала в бік, який показував ліше, і з розгоном метрів через триста пробила огорожу з колючого дроту, залишається за собою три викорчувані стопчики, на яких вона трималася. Вони їхали з годину, не повертаючи голови, аж поки машина задимілася під капотом. До міста було вже близько. Мінти приїхали через вісім хвилин після того, як Аліса і Віталій пробили огорожу. В криці швидкої вже лежали трупи фріці і композитора. Поліцаї повилазили з машини і обслідували вагончик. Кольори мінялися в них на обличчях, переливаючи неможливими брудними тонами. Вони бігали, як муравлі, кругом барака і всередині нього. Цей випадок не вищував нічого хорошого. Останнє вбивство мало місце п'ять років тому. П'яний водійний нароком збив п'яного пішохода. Ніхто особливо не розбирався. А тут така масакра, то не пахло добре. Самі розумієте, замкнута популяція в зоні не давала спеціально освічених людей. На роботу брали будь-кого і будь-куди. Але аби лише було. Мета зони було в іншому – розведення біомаси в екстраординарних умовах і подальші над нею. Бардак в країні сприяв житті діяльності і безкарності такого табору, про який фактично ніхто і гадки не мав, окрім декількох зацікавлених чиновників у верхах. На території міста в суперобладнаних лабораторіях робилися експерименти на людях і продукувалися ліки, отрути і реактиви, які за страшні гроші продавалися за кордон. Так що куртина, яка прикривала містечко, була досить надійною. Щоб додати трохи творчості в рутину свого буття, вони дозволили собі пустити поїзд два рази на рік через станцію прип'ять. З єдиною зупинкою після білоруського кордону. Посеред Чорнобильської зони. Однак мінтам це аж ніяк не допомагало розібратися в тому, що відбувалося. І ніхто з них не мав сили домовитися між собою, просто скинути трупи в болоту за автозвалищем, або через день їх і сліду вже не стало після зубів внутрі мутантів майже метрової величини. Кольори мінялися на їхніх обличчях з мірою підступання некоретної пропозиції до язика, і кожен з них розумів, що у всіх на умі теж саме. Вони мовчки постягували тіла до каретки і подібно роботам, користуючись якимось дивним різновидом між розумового інтернету, поскладали їх на підлогу і наказали шоферу вести їх до болота. Там через декілька хвилин вони поскидали їх у трясовину, яка залюбки ковтнула хоч якусь людську їжу вперше за багато років пережовування останків жаб, хрубаків та інших морепродуктів. Відригнувши бульками, трясовина прийняла свою звичну вичікувальну позицію і завмерла ще на добрих 15 літ. В двері мера позвонили. Так ніхто і ніколи не смів собі дозволити турбувати шановного голову міста. Дзвінки повторювалися різкими кулеметними чергами і різали вухо, віддаючись кудись аж у п'ятку. Мер почухав ногу і включив екран домофона. Розплившись із темряви, рідкокристалічна тарілка показала обриси двох незнайомих йому чоловіків. На одному з них був светер його сина. Він мав одного єдиного сина. Коли партія віддала наказ їхати в зону, Олег Сергійович втратив жінку, яка, попрощавшись з надією відвоювати сина, виїхала кудись в Росію до батьків. Спочатку він шкодував, що не залишив його матері, але потім заспокоївся, бо неспокійна натура чада вимагала міцної татової руки, яка гирею падала на голову хлопця. Мер натиснув на спікерфон і запитав, «Проблеми шукаєте?» «Ви їх знайшли?» Тато, впусти нас», – він у відповідь, – «Мені зле». Вислухавши хаотично побудовану розповідь про те, як минув сьогоднішній день, старий випив корвалолу і запив шклянкою горілки. Треба враховувати, що він не чув про вбивства і не знав про мінтів. Найбільше його збентежило, що хтось посмів підняти руку на його сина. І хто така Аліса? Чому не було її в списках тих, кого мають привезти ззовні? Бардак в паперах. Давно треба було сподіватися прикриг наслідків. Так інформація може вислизнути із зони і тоді йому не минути вишки. Віталік сидів лицем до вікна і дивився, а скоріше слухав дощ, бо на вулиці було темно і чорно. Машину вони зіпхали в річку. В принципі, їх за лісою сподівання мали логіку. Розруба між пацанами неясно, хто в кого стріляв, а вода змиє відбитки, які особливо ніхто і не збирався перевіряти. Вони ще не знали, як на руку їм зробили поліціянти. Батько підвівся і показав Алісі на двері в кухню. Ти переночуєш там, а завтра придумаємо, що з тобою робити. Аліса зайшла в кухню і почула, як за спиною класнув замок. Старий блядун, майже голосно сказала вона. Випила чайника теплої кип'яченої води і впала на техту, яка служила сидінням для обіднього столу і лежаком, коли хтось хотів подивитися, тільки в кухні. По тілік вийшла одна єдина програма з місцевого телецентру. Постійні фільми із затертих відеокасет не відповідали вишукуваному смаку кіноманів, яких тут майже не було. Мер цінував хороше телебачення, і тому в нього в місті була замаскована сателітарна антена. Аліса знайшла дистанційку, яка валялася на підлозі, і класнула на он. Тілік боргнув і почав відтворювати якусь мелодраму, що їх мільйони ми пропускаємо пов'язувагу. Але для Аліси то вже було щось. Вона була близько від цивілізації, знову з'явилася надія покинути цю за країну. У дверях класно, в замок, і в кухню зайшов старий. Вона рефлекторно сховала голову під одіяло, але зразу ж вилізла, розуміючи, що виглядало несерйозно. "Ти не спала з ним?" У голосі старого було більше погрози, ніж охоти їй в чомусь допомогти. "На щастя ні. На твоє щастя, виділяючи слова промову старий. "Яким способом ти попала на наш острів?" продовжив він. Двома словами Аліса переказала свою історію аж до прогулянки під балконом його сина. "Блять, то була помилка. Ти приїхала сюди помилково." І це може бути останній трюк в твоєму житті. В чому річ, відчуваючи, як блідне, спитала дівчина. Десять років тому на території станції знову стався вибух, але ситуація в країні зразу після революції не дозволила відкрити це людям. Нововлада боялася паніки в країні і зону закрили. Всіх колишніх працівників закрили в санаторіях на території станції і від отриманої дози вони прожили недовго. Нас так само сюди заслали за добрі справи. Мені світило 15 років за махінації і я дістав путівочку сюди. Жінка втікла, і я гроблю себе тут разом із сином. Ми можемо прожити ще не більше трьох-чотирьох років. Радіація дивна штука, вона вбиває нечутно. Тому вирішили на всіх тут присутніх, ну ніби приречених, випробовувати різні медикаменти. Ніхто не знає правди, крім трьох чоловік. А тепер ще й крім тебе. Але твоя правда не вийде з тебе. Шкода, що хтось із ракоблегенів з таким самим прізвищем, як в тебе, буде продовжувати мучитися там. А ти підставлятимеш тут за нього свою невинну шкірку під уколи лаборантів. Аліса знов пошкодувала про те, що залишила пістолет в руці його там, під машиною. Вона б не вагаючись висадила мозги з цього старого збоченого пінгвіна, який ссав за свою шкіру навіть тут, сидячи вуха в радіації і власному гімні. Від його розповіді їй стало зле, і вона вирвала просто на його такий теплий і домашній махровий халат. А так буде краще. Він витягнув з кишені балончик і пшикнув просто в лице Алісі. Вона затряслася в вагоні і, захлинаючи з власною блювотою, впала на підлогу. Через 10 хвилин троє санітарів несли на носилках пластиковий мішок, в якому вона лежала. нещасна, бідолашна дівчинка. Вона вбивала не тому, що в ній прокинувся інстинкт вбивці, а тому, що зло переповнило її розум, і вона не знала іначого способу з ним боротися, як просто викорінити назавжди. Зараз вона лежала в мішку для сміття і не знала, що було б без неї, якби вона викинула конверт з тумбочків сміття. Віталік лікувався тиждень. Він марив вночі. Його підключали до апаратів штучного дихання, збагачували азотом і киснем повітря, яке підводили до носа пластиковими трубками в палаті реанімації. Батько приходив до нього двічі на день, перед роботою і після. Аж на дев'ятий день він підвівся на ліктях і сам попросив медсестри поїсти. Всі лікарні не треба було робити щось з замін того, що ти просив. Тут було все як назовні. Взагалі, всі ці понти з платнеї у вигляді насмішливих приколів замін були придумані для простого люду, щоб не розслаблявся і не починав думати над непотрібними смертниками речами. Батько прийшов близько шостої. Віталік сидів на ліжку, спустивши ноги в шльопках на ліноліумну підлогу. Мені дзвонили й сказали, що тобі краще. Де Аліса, тат? Не повертаючи до нього голови, спитав ліший. Ти їв сьогодні, вдаючи, що не чує, – пидався далі старий. Куди ти її дів? Скажи, я виробився, а ти її пустив розход? Нахіра ти мені то робиш? Вона мене спасла, старий, спасла. Вона завалила тих трьох козлів на смерть, застріла тат, щоб я їй поміг. Ти поняв? А я, а ти ти підставив? Де вона? І старика змінювалася плачем. Він обхопив лице руками і розплакався. Великий хлопака, широких плечах, покоцаний недавніми подіями, рияв як другокласник, якого тільки що накопали в сраку і відібрали булочку, яку мама дала з'їсти на перерві. Ти малий долбінь, не ну, закрий пасть, бо я тобі розірвую її сам. Якби вона залишилася в нас до ранку, ти б лікувався вже в іншій лікарні на Павлівській в Києві, а я на Лук'янівці чекав розподілення в зону, але в іншу зону, строгого режиму. Ти поняв, блюдок спливий? Закрий рот, мразь, і мовчи, бо підеш за нею. Вона в лабораторіях на фабриці, і ти вже не пізнаєш її. Не побачиш ніколи, бо тобі-то не треба. Ти поняв? Поняв. Але ми з тобою дві суки. Дві кончені суки, тато». Старий підняв руку і, затиснувши пальці в кулак, опустив її повільно, повернувся і вийшов. Через секунду зайшов до ординаторської і попросив сестру вколоти пацієнту снодійне. Мовляв, хлопець буйний і мається. Йому ще треба поспати. Віталіка виписали через три дні. Він розумів, що гиблий номер тут щ Люди, які працювали в лабораторіях, ніколи не контактували з жителями міста. Тут була стара армія спецслужб, стара сувкова закалка. Такі люди при будь-якій владі нового золота не підводять ніколи, як старий мерсовський дізель, їде навіть на гімні без соляри. Був один варіант щось знати, але тут дуже ризиковано. В старому шафі була копія картки, і по ідеї вона відкривала будь-які двері в будь-якому будинку міста. Він часто ходив з перевіркою по лабораторіях, бо до ньому висіла відповідальність за все, що відбувалося за стінами цих казематів. Картка клон починала працювати тільки тоді, коли губився оригінал, і автоматично стиралися його коди. Для того, щоб зафіксувати втрату оригіналу, старий мав позвонити оператору, який контролював абсолютно всі електронні пристрої міста, включно з генератором, який не підпускав жителів до залізничної станції. Вся схема електронної системи міста була розроблена мирним дідюлькою, який в Києві розробляв конструкції лонопарків, а сюди загримів замість шести років тюрми за те, що одна карусель була неправильно розрахована і обірвалася, поховавши 10 дітей. Таких спеціалістів було тут з 30. Контингент був обмежений, і всі проходили тестування на психологічну витривалість. Але в кожного з них під шкіру була вшита ампула з тяганістим калієм, яка при спробі наблизитися до колючого дроту, який трьома рядами відділяв зону від так званої волі, тріскала при допомозі спеціального вібромеханізму, розробленого тим самим Добряком, і після того ти ходив живийше аж 0,1 десятитисічного частку секунди. Продумано було майже все. Віталік почав обдумувати план, як він має при допомозі картки старого потрапити в середину і знайти Алісу. Йому перший раз в житті було так соромно, що він був готовий порізати собі вене. Вона прийшла його спасти, а він її здав. Нічого доброго за тих кілька днів не могло з нею трапитися. Нічого доброго. Якщо з нею сталося те, що він думав, то немає сенсу її рятувати. Їй уже буде однаково, але ліше був настроєний добратися туди в середину, де ніхто з місцевих жодного разу не був. А якщо попадав, то пропадав назавжди. Його сліди закінчувалися вхідними воротами до лікарні. Ліший вже пару днів намагався не грубити старому і намагався повернути ті стосунки, які були між ними до інциденту в лікарні. Олег Сергійович нічого не підозрював, бо минуле лішого було переповнене досить жорстокими доказами того, що хлопець не мав приводів розпускати соплі, від того, що дівчина, яка витягнула його з лап смерті, дала в штангу. Вони пили півковечорами і вели розмови на віддалені від містечкових справ теми, згадували, як були колись на морі, і мріяли, як би попасти туди ще раз, не відсидівши попередньо у тюрмі. Потім мирно полягали спати. Коли батько дивився перший сон, Віталік пробрався до нього в кімнату і підійшов до ліжка. Нахилившись так, щоб було видно, як рухаються волоски в носі, Малий акуратно розчіпнув на батьковій шиї ланцюжок, на якому висів оригінал картки. Розчепив він його таким чином, щоб під час зав'язування галстука послабилася защіпка і картка злетіла під сорочкою, грубо кажучи, у труси. План відносний, але таки спрацьовує, коли дуже сподіваєшся на це. Наступного дня, коли мер вийшов з дому на роботу, Віталік витягнув із шкатулки у сефі пластикову прохідну картку і вискочив слід за ним. У нього було рівно 40 хвилин, за які треба було пробратися в середину лікарні і пройти всі перешкоди, щоб довідатися правду. Лішей пробіг майже в притул за старим дорогою будинку, де той сів машину. Відбігши хвилин з десять, аж перся в ворота лікарні. Зліва від воріт був ідентифікатор карток, до якого її треба було притулити, щоб він її впізнав. Віталік не спішив. За його розрахунком, Старий мав під'їхати до мерії через хвилину-півтори. І ще за 40-50 секунд він мав побітати пропажу картки. За умови, що він дозволить до оператора в ту саму мить, виключаючи можливість користування цієї картки іншої особи. Тобто в нього було 2,5 хвилини на те, щоб відмовитися або навпаки приступити до виконання плану «Б». Старий вийшов з машини і підійшов до дверей мерії. Два поліцаї, колупаючись в носі, ліниво спостерігали за його ногами, які переступали по сходах. Їхні зелені обличчя передавали спокій відносно того, що відбувалося. Мер підійшов до дверей і звичним рухом шогонув рукою під плащ, намагаючись дістати картку. Віталіку, за його підрахунками, залишалася хвилина. Цікаво, як зреагує старий, варіантів три. Ідеальний перший мер, побачивши відсутність пропуску, дзвонить оператору, їде додому, сподіваючись знайти стару картку і забрати сейфа нову. Проходить хвилин двадцять, поки він дістає нову картку, заходить в туалет і з трусів випадає стара картка. Він дзвонить в операторську відмінити надзвичайний стан і не поспішаючи їде до мерії. В такому разі у Віталіка буде 40 хвилин, за які можна облазити повністю всю лікарню. Другий варіант гірший. Він повертається додому, картка з торсів не випадає, він бере нову і їде на роботу. В такому разі 25-30 хвилин. І третій найгірший. Ланцюжок не обривається. 0 хвилин. Які з варіантів трапиться? І як робити далі? Цікаво, чи зажоплять його, коли він піднесе картку до ідентифікатора, а той не спрацює. Під тонесеньким струмочком робив він собі дорогу по спині. Під тонесенькими струмочками робив собі дорогу по спині і неприємно стікав аж тоди вниз, між двох дольок. Леший стиснув картку в руці і чекав, доки пройде та одна хвилина, яку він сам визначив. Коли стрілка тікнула останній раз по цифрі 12, він зробив крок вперед і підійшов до воріт. Одягнув окуляри, як у інженера з радянських фільмів. Витягнув картку і простягнув її до пластикової пластинки на стіні. Притулив і заплющив очі. Кольорові лампочки замиготіли і нічого не сталося. В лішав підкосилися ноги. В цю ж мить відчинилися двері, і з них вийшов охоронець. Швидко підійшов до хлопця і простягнув руку. Віталік не звернув увагу, що колір обличчя був абсолютно мирний. Він подумав тікати, але нога відмовлялася його нести. Дайте картку, попросив охоронець, і взявши її в руки, зайшов до себе в будку. щось мовив напарнику вийшов і простягнув її Віталіку. Будь ласка, замок заїдає в воротах. Погода волога, знаєте, роса замикає контакти. Проходьте. Дякую, промимрив ліший, і прийшов на територію лікарні через будку охоронців. Він знав, що персонал максимально рідко контактує між собою, і охоронці не можуть пам'ятати всіх в обличчя, позаяк їх постійно міняють, щоб виключити якісь домовленості і афери між ними і працівниками. Віталік прийшов всередину. По ідеї, ніхто не мав права чіплятися до нього, поки картка відкривала двері. Значить, все пішло за планом, старий їде додому. Він мав ще добрих 25 хвилин на спокійні дії, але треба було спішити все одно. Непрогнозованість ситуації страшила його найбільше. Він зайшов у будинок, приклав картку ще раз, у дверях клацнуло і вони піддалися його руці. Білі акуратні коридори розходилися в різні боки. Він йшов абсолютно інтуїтивно, майже навмання. Зрідка дорогою траплялися люди, всі були заклопотані своїми справами і не звертали на нього уваги. Почала боліти голова, він зняв окуляри і стало легше. Купа діоптрій напружувала мозок, і він попросив позбавити його від цього некомфортного додатку. У повітрі стояв запах реактивів. Когось повезли на каталці відразу перед ним. Він наздогнав пару санітарів і спробував роздивитися через плече заднього форми тіла, яку вони, які вони транспортували. Зріс завеликий, це був явно мужик. Він стишив хід і відстав від них на декілька метрів, щоб прослідкувати, куди вони його повезуть. Санітари викликали вантажний ліфт і поїхали кудись вниз. Савкові світодіоди працювали далеко не всі, і Віталік не зміг вияснити, куди вони зникли. Час минав, а його походи по лікарні не давали результатів. І він вирішив йти в Абанк. Він підійшов до столика, за яким сиділа медсестра, чи як вона там називалася і сказав, протягуючи картку, на якій було прізвище мера міста. Добрий день. Мене цікавить, де зараз перебуває Аліса. Не пам'ятаю прізвища, вона попала сюди 10 днів тому. Мені є справа до неї, підкажіть. Е, зараз, зараз ви впевнені, що 10 днів тому, безціні підозри запитала сестра. Ну, десь близько цього. Вона поклацала на клавіатурі одним пальцем з величезним, як у варана, накладним нігтем і сказала: "Вона після операції зараз в боксі А2 в правому крилі. Ви знаєте, як туди пройти? Я би вас попросив підказати". Вона взяла аркуш і накреслила схему, як потрапити в бокс А2. Він подякував і на підкошених ногах поплівся вздовж лабіринту коридорів. Після операції після, пульсувало в голові. Що ті суки з нею зробили? Тільки він сховався за рогом, медсестра підняла трубку телефону і натиснувши якусь комбінацію з двох кнопок, дочекалася відповіді і сказала: "А2. Віталік, продовжував йти по схемі, залишилося ще пару поворотів", і він був на місці. Олег Сергійович приїхав додому і зайшов у квартиру. Смішно, але першим ділом він пішов у туалет. Розшипнувши ширинку і витягнув свого пташка. Разом з птахом він тримав в руках ланцюжок від картки. От йопте, так і знав, не міг постяти біля роботи. Він закінчив справу, зробив потрясаючи над тазом і підійшов до телефону. Набрав чотири одиниці і сказав: Оператор, це кринчук, відміна, картка на місці. Код 237-99 Адбой. Він закурив свою пахнючку, засміявся і, не перевіряючи сейф, поїхав на роботу. Дорогою він розказав шоферу цю смішну на його думку історію. Вони обоє заржали і рванули з місця. У Віталіка залишилося хвилин 15 до ймовірної тривоги. Він не знав, як все відбувалося насправді, і тому руки і срака були мокрі від липкого холодного поту. Він підійшов до останніх дверей з надписом А2 і притиснув картку до стіни. Двері клацнули, Як в кіно, бля, сказав він собі, підніс і протиснувся вперед. На дорозі стояв санітар, подібний на кінконга, запитав його відразу. Кринчук? Віталік махнув головою. Йдіть за мною. Вони прийшли три палати і перед четвертою зупинилися. Ви бачили її перед тим? Кого її? тупо подивився на санітара Віталік. Ну, не мене, понятно, її, конечно». Ну, да, вона трохи помінялася, заходьте. Віталік зайшов у палату, крім двох жіночок похилого віку, нікого в палаті не було. Одна з них спала, а друга, повернувшись обличчям до вікна, роздивлялися гілки дерева, які показували їй якісь знаки. Він хотів було вийти, але вирішив перевірити все. Тим більше санітар казав, що вона помінялася. «Аліса!» – тихенько покликав просто в повітря, сподіваючись, що ніхто не обізветься. Ви до мене обізвалася та жіночка, котра нібито спала. Він придивився уважніше, то було Аліса, але вона мала вже років 45. Риси обличчя майже збереглися. Очі фактично залишилися ті самі, але шкіра була абсолютно інакша. Так ніби на людину одягнули чиюсь чужу зморщену оболонку, а всередині вона продовжувала бути собою. «Ти, ви мене не пам'ятаєте?» «Хто ви молодий чоловіче? «Я Лєший, Віталік, ну як вам пояснити?» «Вибачте, я щось не пригадую, ми знайомі Відчуженим поглядом вона провела по ньому і зі вбіг в бік на тумбочку, де лежало печиво. У Віталіка на очі набігли сльози, він вибіг з кабінету, сів під стіну і заплакав. Тієї ночі, коли Алісу винесли з квартири мера, її помістили в палату для передопераційних, тобто для піддосинних кроликів. Я вже розказував, що у місті можна було зробити якусь вагому покупку, наприклад, в мерії, за рахунок свого життя. Приміром, купуючи квартиру якусь мінімальну волю, тобі дозволялося жити майже як на свободі і платити спеціальними чеками у спецмагазинах. Ти згоджувався на операцію, під час якої твоя молодість переходила до когось іншого, а його старість а разом з тим хвороби і пам'ять діставалася тобі. Це була унікальна операція, розроблена генієм генної інженерії Павлом Тупіліним. Його судили за клонування людини, і він потрапив сюди, куди мріяв потрапити все життя. Він трудився на благо зла, на благо свого Бога покровителя, який і тримав його живим на цьому світі. Одна недоробка була в цьому процесі, повна втрата своєї пам'яті і набування чужої, грубо кажучи, обмін інтелектів. Над цим ще треба було попрацювати. І відсутність матеріалу в середині зони вимагала постачання нових людей з-поза її меж. Апарат виглядав так: двоє людей сідали спинами один до одного, так, щоб голови торкалися потиличною ділянкою. Обом до того, як помістити їх на апарат, робилися спинно-мозкові пункції, і вони були з'єднані величезною кількістю трубочок і дротів, по яких здійснювався обмін речовин. Складна біохімічна машина здійснювала синтез лікварів, які між тілами попадали в неї, і відбувалося омолодження одного організму і старіння другого. Люди не жили після того довго. Максимально вдалий випадок, коли хлопець 18 років віддав 30 літ життя і протягнувши ще 8 місяців, як 50-річний мужчина. Його донор наділив його гепатитом, а сам дістав від хлопця в подарунок ваду серця. І в віці омоложеного 19-річного юнця померши на два місяці скорше. Аліса була унікальним експонатом. Вона була здорова і про це наразі знав тільки Тупілін. Він дуже зрадів, коли довідався, що трапилася помилка. Тепер можна буде справити деякі похибки, і результати будуть ближчими до ідеалу. Жінка, якій Аліса віддала все своє, чулося прекрасно. Вона виглядала супер у своїй тепер уже 22. Вирішила занятися тенісом і зняти собі тренера вирішила зайнятися тенісом і зняти собі тренера для вечірніх пригод. Аліса натомість заробила російний склероз і цілу низку найрізноманітніших подарунків, з якими до нас у двері приходить старість. Біда операції була ще й в тому, що люди після неї абсолютно не усвідомлювали того, що відбувалося. Кожен з них поводився так, як його попередник, за тиждень до операції. Потім дані стиралися, і пам'ять включалася знову через три дні після неї. До лідшого підступив санітар і підвів його за лікать. Я все знаю, малий. Дзвонив твій батя, просив дати тобі слухавку. Віталік вирвався з його руки і побіг до дверей. Санітар не ворушився. «Картка вже не лабає. Старий схавив твій прикол. Йди за мною і поговори з ним, він чекає на телефоні. Віталік вихопив картку і озвіріло почав тикати її до стіни. Нічого не відбулося. Він опустив голову і поплівся за санітаром. Трубка лежала на столі, і з нею чулися матюки, порівняно з якими ураган Катріна, просто легкий осінній бриз. Альо, Віталік стояв заплаканий, і шмарки висіли в нього з носа, як шнурівки відкидів. Малиш, я послав по тебе машину. Їдь сюди, не дури. Ти зайшов за далеко, малиш. У мене проблеми через тебе. Їдь сюди і поговоримо. Ми будемо не самі. Я не поїду звідси. Малиш, ти закопав мене, не закопуй себе. Їдь сюди, я прошу. Що ти за ублюдок такий? Ти чуєш? Ти як мама твоя придурешна? Тільки не мама, є такі, як ти. Він поклав трубку на важіль і сів біля столу на підлогу. Київський вокзал бояв осінніми настроями. Люди гонили по перонах, спекулянти здавали білети в неіснуючі вагони. Начальники поїздів садили людей в купе провідників. Одне слово, все йшло своєю чергою. Мелодійно меланхолійний голос диктора сповістив, що прибуває поїзд номер 87 мінск мінськ, Київ, на шосту колію. Маса людей, які зустрічали його, посунув на третій перон штурмувати вагони в пошуках тих, на кого вони чекали. Перун годів майже 10 хвилин і так само несподівано затих. Біля сусідніх вагонів залишилося двоє людей, які мали однакові кульки в руках з надписом Час це гроші. Час це гроші, будьте з ним уважні. Двоє людей приїхали зі станції Прип'ять, на яку потяг заходить рівно два рази на рік, коли переводять стрілки годинника. Мужчина підійшов до жінки і сказав: Вам допомогти? Ви маєте на увазі кульок понести? Ні, я взагалі. Мене звати Віталій Олегович, назвався Мужчина років п'ятдесяти, сивий і слідами віспи на обличчі. Я Аліса Романівна. Дякую, але в мене таке враження, що мені вже хтось суттєво допоміг. Бувайте. Вони розійшлися в різні боки і не знали, що завтра сонце встане і зігріє той світ, на якому їх обох вже не буде.